Dobro poštovani slušatelji, dobrodošli u emislu Poziv u svijetu, emisiju u Franjevačkom svijetovnom redu. Danas iznimno treći ponedjeljak u mjesecu, ali od idućeg mjeseca porovno se vraćamo u naš redovni ritam, dakle svakog četvrtog ponedjeljka i danas jedna dosta aktualna tema. Naime, u Franjevačkom samostalnom na svetom duhu ove će se subote održati drugi tečaj o socijalnom nauku crkve i društveno-političkom djelovanju svjetovnih Franjevaca. Prvi nacionalni susret o društvenom i političkom djelovanju organiziran je upravo sa željom da se među članovima Franjevačkog svjetovnog reda i Frame probudi zanimanje za spominute teme, da se razmijene dosadašnja iskustva i da se pronađu poticaj za daljnje djelovanje. Cilj je osim toga bio i razbiti predrasude i odstraniti negativne konotacije koje se nekad u vjerničkim krugovima vežu uz pojmove politika i političko. A vjerujem da im nekim od vas zapravo nije jasno imali opće razlike između ta dva pojma. Ovdje naime nije bilo riječ o stranačkoj politici niti o prediljenju svjetovnih Franjevaca za neke političke opcije, već o njihovom djelovanju za opće dobro uključenom u zakonodavne procese, predlaganjem zakonskih rješenja, inicijativa, tijelima vlasti ili reakcijama upućenima nositeljima vlasti na razne pojave koje zapravo to od nas i očekuju i temeljem kojih trebamo dijerovati. Na susretu će među ostalima govoriti i Frabono Bono Zvoni Mirčagi, onda docent dr. Hrvoješ Pehar, a jedna od radionica vodit će i Blaženka Erormatić iz Povjerenstva za nazočnost i djelovanje u svijetu Hrvatskog nacionalnog bratstva Franjačkog svjetovnog reda. U emisiji Poziv u svijetu danas pozdravljamo je goste i razgovarat ćemo zapravo idući sat vremena s Hrvojem Špeharom, predavačem na kolegijima Država i Ustav i politika i religija na Fakultetu političkih znanosti. Hrvoje je dobrodošao. Hvala lijepo, Hvala što ste sve pozvani. I sa Blaženkom Meromatić iz mjesto Bratstva Kapol koji također pozdravljam u studiju. Hvala ljepa. Blaženka inače i voditelj Grupe za palijativnu skrb Franjevačkog svjetovnog reda, pa ćemo zapravo imati o čemu pričati i u tom dijelu. Evo za sam početak jedan citat koji nam dolazi iz zaključaka 12. generalnog kapitula Franjevačkog svjetovnog reda iz Mađarske iz 2008. godine. Došlo je vrijeme hrabrosti i vidljivosti u služenju i svjedočenju Franjevačke karizme. Zato se moraju na svim razinama preuzeti vlastite odgovornosti da bi se ostvarila djelatna nazočnost u svim vrijednim društvenim događanjima i u onima koja promiču ljudska prava te pravdu, mir i očuvanje stvorenoga. I evo za sam početak pitanje za oboje zašto je potrebno društveno političko djelovanje danas općenito, a onda posebno svjetovnih Franjevaca. Pa mislim da smo svi pozvani ovaj, na određeni tip djelovanja. Mi zapravo svakodnevno djelujemo. Djelujemo ako ništa svojom pasivnošću. Ja bih rekao da je odluka da se ostane doma i da se ništa na izgled društveno ne radi. Isto odluka o nekom djelovanju. Naime, čak nas teologija uči da je zapravo, ako hoćete, teologija grijeha, ne počiniti dobro djelo ili ne ne djela, djelatno nešto ne učiniti ako smo na to zapravo primorani da učinimo, isto grijeh. Mm -hmm. Dakle, biti pasivan nije odluka da se nešto ne čini. To je odluka da se nešto čini, naime da se ostane pasivan. Mm -hmm. I mislim da iz te, iz te perspektive ako promatramo ovaj, naše društvene angažmane od onih najobičnijih od naših obaveza, od naših radnih obaveza, preko naših. Bilo kakvih fakultativnih obaveza Netko možda pjeva u zboru Neko je u nekom sportskom udruženju Neko je u nekom drugom kulturnom Ili drugom tipu uh, Udruženja Svi mi zapravo na neki način djelujemo uh, Politika Nije samo visoka politika Politika je čitav naš društveni život Koji se sublimira u određenim momentima Kad se donose pojedine odluke Hoćemo li imati ovakvu ili onaku ulicu Hoće li naš grad biti uređen ili neće biti uređen? Hoće li uh, naš drvored u našoj ulici biti kak treba ili ne? To je sve politika. Naime, uh, mi se često, pogotovo u vrijeme velikog individualizma, smatra se općenito da svi možemo samodostatno se zatvoriti u svoje male svijetove i tako funkcionirati neovisno jedni od drugima. Zapravo, kad malo ispod površine zagrebete, vidite koliko smo zapravo na svakom koraku upućeni jedni na drugi. Dakle, nije odluka da li se djeluje ili ne, pa i u politici, koja se naravno često veoma pejorativno doživljava negativno, ali, iz, iz, za sasvim jasnih razloga. Međutim, to nije pitanje da li djelovati ili ne. Mi djelujemo, pitanje samo kako. Koliko, gdje, na koji način, s dobrim namjerama, s lošim namjerama i tako dalje. Koliko smo zapravo mi svjesni tog našeg djelovanja? E pa to je pravo pitanje, dakle koliko smo uopće upućeni na to da pitamo sebe je li naše djelovanje, naš rad, naši angažmani, jesu li oni um, društveno korisni jeli služe samo nama ili to je ono Franjevački, uopće evanđeloski, da čovjek ne živi samom sebi, ono s sibi, vivere, se dali iz proficere, kaže latinska, ne mm. samo da se sebi živi, nego da se i drugima koristi. Često se to zaboravlja. I kad se koristi drugima, opet se često misli, pa kad već za njih nešto radim, valjda ću dobiti nešto za uzvrat. Dakle, puno je tu pitanja koliko ima tu sebičnosti, koliko tu ima altruizma, koliko tu ima uopće jednog ljudskog a, sebe darja, bilo na koji način. Dakle, čini mi se da, da je svatko svaki dan jako upućen na to pitanje da se pita koliko koristi društvo, a ne samo sebi, svoje uže obitelji, najbližima svojoj nekoj lokalnoj zajednici ili na bilo koji način nekom uskom krugu ljudi. Pa, a najviše čini mi se, se trebamo pitati koliko koristimo onima koji su najviše potrebni onih drugih. Jer ima ljudi koji ne mogu, nažalost, koristiti uh, Neko, ne mogu biti neku opću korist drugima jer su ili bolesni ili određenim drugim način spriječeni da a, djeluju djelatno, a mi smo zapravo koji smo u toj poziciji da smo na neki način slobodni za takvo djelovanje, još više pod upitnikom koliko onda društveno korisno djeluje. I zapravo to djelovanje prije nego što dam riječi Blaženke, na neki način neopravdova ni one siromašne, ni bogate, ni siromašne duhom, ni bogate duhom. Zapravo na neki način tu smo svi isti. Svi si možemo posvijestiti važnost takvog djelovanja i razmisliti gdje se na, nalazimo upravo sad, što se od nas očekuje i kakav je naš odnos u odnosu na one koji nas okružuju. Je Blaženka, kada si u, ulazila zapravo u Franjevački svjetovni red, jesi li imala dojam da ćeš nakon nekoliko godina postati voditelj grupe za palijativnu skrb, da ćeš biti članica povjerenstva za nazvočnost i djelovanje u svijetu. Jesi li uopće znala što je socijalni nauk crkve? Moram priznati da nisam. U trenutku kad sam ulazila u Franjevački svjetuni red nisam pojma imala što je socijalni nauk crkve. Znala sam samo da želim. Kad sam ulazila u Franjevački svjetuni red, stalno mi se otvarala rečenica Bog ti je dao braću. Kako ja nemam svojih braćan i sestara rođenih, meni je to bilo veliko bogatstvo, ja sam sa tim veseljem ušla u Franjevački svjetovni red. I Franjevaštvo je zajedništvo i to je e, temelj na kojem, se, e, na kojem se gradi Franjevaštvo. Međutim, kada je krenula akcija e, izučavanja e, socijalnog nauka crkve, uključila sam se u tu grupu ljudi jer me zaintrigiralo, osjećala sam da bih nešto morala još dati. Nešto više od onoga od sudjelovanja u programu od, od primanja, od primanja te duhovnosti, m, nakon jednog trenutka sam shvatila da bi moralo nešto početi davati zajednici. E, kada je se formirala Grupa za socijalni nauk crkve, e, postala sam dio te grupe, zaintrigiralo me i zainteresiralo izučavanje i temelja i pravila i e, socijalnog nauka crkve i zapravo mi se upalila lampica pa to je to. Znači na taj način ja mogu djelovati na taj način ja mogu nešto pružiti i svojoj zajednici Franjevačkoj, ali i široj zajednici. A to znači temelj zapravo e, socijalnog nauka crkve je e, dostojanstvo ljudske osobe. I znači da mi moramo djelovati da bismo zapravo drugima pomogli, a onda kad smo i treba izučavati znakove vremena. Mi smo izučavali znakove vremena, promatrali smo vrijeme i situaciju u kojem živimo, u kojoj se nalazimo i promišljali šta bismo u tom trenutku mogli napraviti, odnosno koji je to znak vremena na koji mi moramo djelatno odgovoriti. Jedna od takvih okolnosti je bila i palijativna skrb, odnosno zaključili smo da u Zagrebu, ne pa ni u Hrvatskoj, ne postoji niti jedan hospici, naši e, bolesnici, teški, neizlječivi bolesnici zapravo nemaju adekvatnu skrb i mi smo onda došli do zaključka da bismo mogli početi organizirati takav jedan mobilni tim za palijativnu skrb koji obilazi pacijente po, s njihovim domovima i tako im pomažu u tim teškim trenucima, naravno i njima i njihovim obiteljima. Ali to je samo jedna uh -huh. od aktivnosti. Dakle, nije to zapravo sve što se trenutačno događa u Franjevačkom svjetlnom redu. Koje su sve aktivnosti prisutne? Što je sve točno napravljeno na poticaj, odnosno na poticaj zapravo socijalnog nauka, crakoj aktivnosti koje su se odvijale i pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji na brojnim skupovima u zadnjih nekoliko godina. Do čega su da, recimo, doveli ti poticaj? Da, recimo u Riječkom bratstvu na Trsatu je, to je ovako dosta isto poznato, pokrenuto, odnosno organizirano je e, prihvatilište za beskućnike, jer e, Rijeka nije imala ni jedno prihvatilište za beskućnike i kod njih je to bio znak vremena na koje je trebalo odgovoriti. E, također je onda i ulične svjetiljke su pokrenute kao časopis koji upravo govori o beskućnicima e, da bi njih zapravo predstavili u pravom svjetlu kao osobe koje su stvarno vrijedne e, dostojanstva i kojima treba sačuvati dostojanstvo. E, zatim su oni pokrenuli i samoposlugu, e, također socijalnu samoposlugu. E, u Sesvetskoj sopnici se recimo rade kreativne radionice Vezilje za djecu Uh, oni izrađuju vrećice sa uh, pjesmom stvorova, dijelovima iz pjesme mm -hmm. stvorova. Uh, zatim uh, postoje, ekološka grupa je također na kaptolu uh, koja prati uh, područja na, uh, područja očuvanja okoliša, pa je u tom smislu bilo nekih zajedničkih akcija uh, kada je treba ići zakon o vodama, odnosno zakon o privatizaciji hrvatskih voda, što nam se nije činilo dobrim. Zatim je išao također akcija protiv družba Adrije koja nam se također činila lošom, lošim projektom. Dakle, pratimo šta se događa, a ta ekološka naša grupa također želi zapravo potaknuti inicijative i mogućnost odvajanja otpada na kućnom pragu, jer smatramo da je to jedan od načina na koji treba zbrinjavati otpad. Hrvo, je li ovo dobar primjer društvenog djelovanja? Pa ja mislim da u svakom, svakom slučaju jest. Sad, naravno, od akcije do akcije, od, djelo, od pojedinog uh, djelovanja treba ocijeniti, naravno, koliko je ono u skladu i naravno sa ostalim djelom i civilnog društva i na koji način se ovaj, postižu rezultate. Međutim, čini mi se da svaki mali korak, a on se na prvi pogled može činiti malim, a to je da se pokrene nekakva socijalna akcija ili karitativna akcija i tome slično, uh, Zasigurno donosi na određeni vremenski period neke dobre rezultate. Mislim da, da su sve te male akcije pojedinačnih malih grupa koje e, sasvim ovo, jasno djeluju na svojim područjima e, mnogo važnije za društveni organizam nego velike akcije koje dolaze od vrha vlasti ili od pojedinih velikih organizacija koje zahtijevaju neke određene akcije. Dakle, Društvo počiva na tome da se organiziramo u malim, malim grupama, da nešto činimo od najjednostavnijih stvari, od onih koje su čini se potpuno nekad i bespotrebne, ali koje čine društveni organizam jačim i koje nas povezuju jedne s drugima i to je upravo ono što, što i u politologiji nazivamo socijalnim kapitalom. Dakle, ljudi se okupljaju, ljudi su umreženi u neke akcije i kad ste vi umreženi u ekološkoj udruzi, kad ste vi udru, udruženi na drugim razinama, na kulturnoj glazbi, na bilo koje, vi ćete sigurno moći bolje artikuliranije djelovati u jednom društvenom ambijentu nego kao atomizirani pojedinci koji su, isključivo, opet se vraćam na svoju prvu tezu, vezani samo na vlastite interese. I mislim da je to upravo kod nas možda ponekad zabrinjavajuće, da smo uh, jako zapustili društvene odnose. Dakle, da su društveni odnosi postali sve rijeđi sve, sve manje vremena za društvene odnose e, i na taj način gubimo nešto što je mnogo veće od običnog kapitala kojeg imamo u bankama. To je taj društveni kapital, što bi možda i u teološkom riječniku rekli, to je i kapital ljubavi ljudi jednih prema drugima. Zato se osjećamo, imamo na računu možda dosta novca, ali nema ljubavi, odnosno nema te sredine koje bismo to doživjeli, jel? Ja? Možda imaš dobar auto, možda imaš dobar stan, možda imaš dobar posao, međutim, izgubio se onaj društveni milje. Ti ne vidiš više svog susjeda, ti više ne pričaš sa svojim roditeljima, možda ti više nisi u ovoj udruzi aktivan kakav si bio prije itd. Sve to malo po malo razgrađuje društveno tkivo i na taj način društvo postaje anemično. Ono postaje nesposobno i za političko djelovanje, Onda kad si postavljamo pitanje zašto nemamo bolje političare? Ne može ih biti. Od kuda dođu? Dobar političar postaje iz neke male sredine. On je sudjelovao nekim grupnim uh, događanjima. On je bio član više udruga. On je bio član svoje zajednice. On, na neki način, dobri političari izrasta iz ovih malih aktivnosti. Iz malih grupa. Iz malih grupa, iz malih djelovanja, iz onog socijalnog kapitala kojeg imamo. Oni ne mogu doći od iz nekog praznog prostora gdje nema društvenog djelovanja. I ako dolaze, onda su nesposobni da društveno politički djeluju, jer ne poznaju društvo. Oni možda poznaju zakone, možda poznaju procedure, poznaju administraciju, međutim ne poznaju pravo društvo, ne poznaju ljude koji imaju svoje probleme, koji imaju neke svoje navike u životu, koji imaju neke svoje interese, koji imaju neke svoje želje ako hoćete koji imaju neke svoje vizije budućnosti i onda se često njihove odluke kose sa interesima društva. Dakle, pledoje za društveni angažman je upravo da se očuva društvo, upravo da se očuva društveno tkivo, da je kapital koji imamo. Jer bez tog kapitala, naravno, onda sav drugi s vremenom postaje upitan. Možda je zato i angažman crkve toliko važan i svi poticaji koje dolaze, Blaženka. Ja sam htjela dodati na ovo, radom u grupi za palijativnu skrb mi smo se zapravo učili i naučili šta je to palijativna skrb, mi smo upoznali palijativne pacijente, mi smo shvatili i naučili što njima treba, što je njima primarno i recimo postoji zakon o palijativnoj skrbi, odnosno palijativni pacijent je dio zakona o zdravstvenoj skrbi, međutim, kako smo radili, kako smo se informirali, kako smo naučili šta sve treba palijativnom pacijentu i s kojim se on problemima susreće, shvatili smo da je taj zakon manjkav. Da, da ne može se, dakle, postoji zakon sve i na njem u početku se nama činilo kako je to divna stvar i misli smo odmah možemo krenuti po tom zakonu. Međutim, shvatili smo da puno ima manjkavosti i Uključili smo se zapravo kroz taj naš rad, umrežili smo se i sa drugim društvima i drugim udrugama i zajednicama koje pokrivaju i bave se palijativnom skrbi. I u ovom trenutku je na razini grada Zagreba upravo jedna velika e, akcija koordiniranja svih udruga, svih dionika koji pružaju usluge palijativne skrbi. Grad Zagreba je u sklopu akcije Zagreb, e, zdravi grad. E, I Hvala Bogu da tamo u gradu Zagrebu postoji jedan odjel koji se upravo bavi palijativnom skrbu i koji je dobio zadatak da iskoordinira i organizira palijativnu skrb na razini grada Zagreba i bez tog, bez te naše male grupe koja je krenula prije tri godine i bez tog naše konkretnog djelovanja, mi ne bismo mogli dati svoj glas i svoj, svoje znanje, svoj utjecaj upravo na to organiziranje palijativne skrbi na razini grada Zagreba. A ono recimo do čega smo mi naj, najnovije došli palijativna skrb se uvijek poisto vječivala sa palijativnom medicinom i uvijek se to zapravo e, smatralo medicinskim pitanjem. Međutim pacijent koji je doma, koji se liječi doma, koji je palijativni pacijent je znači pacijent koji je, ima svu medicinsku skrb, je dobio dobio je terapiju, dobio je lijekove on je pušten doma, da se obitelj brine o njemu, on je zapravo socijalno pitanje, više socijalno nego zdravstveno pitanje. I zapravo je sada akcija da se i socijalni centri uključe, znači da to bude jedan multidisciplinarni projekt i prožet u svim tim segmentima. Hoću reći da je vrijedno uključivati se u takve nekakve male Ma, ma kako male bile, nama se činilo isto u početku, pa zbrinuli smo samo deset ljudi u godinu dana. Hmm. Ali, za tih deset izrazito ali, mnogo. Ne? Da, da i onda nam je zapravo posvješteno i s razine grada Zagreba i od drugih udruga, pa nije to samo, da ste, sam, da ste samo jednog zbrinuli bilo bi to jako puno. Idemo napraviti jednu glazbenu stanku, nakon toga o još a, konkretnim projektima koji se događaju trenutačno unutar Franjavačkog svjetovnog reda. Dobro, slušate emisiju Poziv u svijetu, emisiju o Franjevačkom svjetovnom redu koji danas razgovaramo o drugom tečaju o socijalnom nauku crkve i društveno-političkom djelovanju svjetovnih Franjevaca. U gostima su nam docent dr. Hrvoje Špehar sa Zagrebačkog fakulteta političkih znanosti i Blažen Kajeror iz Mjesnog bratstva Kaptol, koji je ujednog članica povjerenstva za nazočnost i djelovanje u svijetu Hrvatskog nacionalnog bratstva Franjevačkog svjetovnog reda. Idemo malo vidjeti zapravo što će se događati ove subote na svetom duhu. Dakle, spomenuli smo u prvom dijelu emisije važnost socijalnog djelovanja, socijalnog kapitala. Pokazali smo jednom konkretnom primjeru palijativne skrbi, kako to dijeluje. Ima još nekoliko primjera koje ćemo spomenuti, ali možda je prilika i da pozovemo sve simpatizere koje bi htjeli doći zapravo na ovaj susret. Još uvijek mogu prijaviti. Čuće puno vrijednih predavanja. Pa je oblaženka, možeš li ti ukratko reći o čemu se točno radi? Evo, ujutro, znači, susret počinje u 8.30 euharistijskim slavljem na koje ćemo biti zajedno sa našim framašima. E, poslije toga, poslije uvodne riječi, u 10 sati će biti predavanje frabono Bona Zvoni Miršagić predavanje Aktivni kršćanski vjernik u politici danas. E, zatim će naš e, gost, docent dr. Hrvoje Špehar, imati predavanje crkva i civilno društvo. Naravno da poslije svakog predavanja će biti prilika za raspravu, za komentare, za pitanja. Nakon toga u 12 sati će biti predstavljanje zaključaka 12. i 13. generalnog kapitula Franjevačkog svjetovnog reda. Te zaključke će nam predstaviti Ana Fruk, članica predsjedništva Međunarodnog vijeća Franjevačkog svjetovnog reda. I zatim će biti predstavljanje ideje o osnivanju zaklade Hrvatskog nacionalnog bratstva Franjimačkog svjetovnog reda, a zatim će biti ručak, dakle do ručka će biti više predavanja, a nakon ručka u 14.15. smo organizirali, predvidjeli smo organiziranje tri radionice jedna bi bila održivo gospodarenje komunalnim otpadom, druga je palijativna skrb i treća je zaklada Hrvatskog nacionalnog bratstva e, Franjačkog svjetunog reda. Zapravo smo htjeli u tim radionicama, u manjim grupama raspraviti e, e, upravo te tri teme da bismo vidjeli da li u drugim bratstvima, kako druga bratstva e, na, na ta tri polja Dijeluju, da li ima nekih novih inicijativa, ima li nekih novih ideja, da li ima nekih poteškoća, da li se može nešto napraviti. A upravo je ta zaklada, ideja zaklade zanimljiva, zapravo ona još nije zaživjela, ali ima u našim ovaj, srcima jedan projekt kojeg smo malo razradili i željeli bi zapravo vidjeti na takvom jednom skupu svih članova Franjačkog svjetovnog reda, odnosno predstavnika iz cijelog našeg nacionalnog bratstva, da vidimo da li je to ideja vrijedna e, razrade dalje i e, aktivnosti pa evo, vidjet ćemo onda Na kraju će biti naravno plenarna rasprava Na kojoj ćemo onda Zaključke mm -hmm. cijelog susreta Znači ima još mjesta za sudionike ako netko želi možemo li reći Gdje se mogu javiti na e, mail Ima, ili... da da, ima, ima još mjesta Mogu se javiti na Moj mail, odnosno Evo mogu ja da sad može, kažemo Eter uh, Ili na broj telefona 091 uh, 222 6009 ili na moj mail, to je blazenka.error, et hmid.hr. Dakle, ako je neko zainteresiran, slobodno neka se javi, a mi ćemo još jednom ponoviti pred krajem emisije. Um, često se u javnosti govori da što se crkva ima petljati u civilni sektor, da su udruge civilnog društva puno važnije od onoga što radi crkva, Pritom uh, se najčešće vode rasprave koliko novca se izdvaja za crkvu iz proračuna, koliko ide na udruge civilnog društva, ali ono što se jako rijetko govori u javnosti i što se zaista teško čuje, to je činjenica da su tijekom stojeća kršćani podizali katedrale, bolnice, škole, sve učilišta, razvili su znanost, proširivali spoznaje, usavršavali tehnologije, osnivali su zadruge, evo kao što čujemo još jedna bi se mogla osnovati vrlo skoro, banke osiguravajuća društva, oduvijek su bili prisutni zapravo, u tom dijelu javnog života pa se možemo onda vratiti u 1891. godinu Lava 13. i Rerumno Varum cikliku koja je možda najjasnije od svih kasnijih dokumenata progovorila o dostojanstvu rada. Znači, crkva ima jako puno iskustva u tom području djelovanja. Naravno, mislim da je ta dilema crkva da ili ne u društvenom životu ili crkva da ili ne u politici potpuno ja mislim sad već pa se i promašena za ozbiljne sugovornike ili za ozbiljnu raspravu, ja mislim da to više nije dilema. Dilema je, ili uopće rasprava, može biti samo oko načina na koji crkva djeluje, u kojim područjima djeluje i sad crkva shvaćena na više načina. Prvo, na koji način može djelovati institucionalna crkva, ili vrh crkve, ili vodstvo crkve, papa, biskupi, svećenici i tako dalje, ili hierarhija, crkvena mm -hmm. hierarhija ako ju shvaćamo malo na jedan možda tradicionalan način ili kako ih shvaća obično društvo na tradicionalan način iako znamo da nakon drugog Vatikanskog koncila je i taj unutarnje crkveni ustroj jerarhijski ustroj bitno je promjenjen to više nije vertikala u smislu da su sad biskupi, svećenici i papa na čelu crkve jedini ti koji je crkvenim. crkvenom životu nego oni djeluju unutar crkve kao voditelji kao pastiri duša. Jel? Prema tome, pitanje je koja crkva? Da li institucionalna crkva? Naravno da je institucionalna crkva, svećenici biskupi ne sudjeluju aktivno u političkom životu, to im u osnovnom i brani kanonsko pravo, niti oni imaju takvih ambicija. A vjerojatno i vremena. A niti vremena, pretpostavljam ako se bave svojim poslom. Prema tome, u tom području jasno se ne očekuje takav tip angažmana. Očekuje se onaj tip angažmana koji se očekuje od pastira, to je da upućuju na Evanđelje, da upućuju na to da se živi na kršenski način, da vode brigu o svojim, naravno, vjernicima i u tom smislu da upućuju na one bitne stvari. I to, ja mislim, u pravilu i čine biskupi diljem svijeta, da ukazuju i na društvene i političke anomalije, to je sasvim očekivano i to je sasvim u redu, to u osnovu čine svi vjerski predstavnici diljem svijeta. E sad, crkva na drugi način, to, su, to je mnoštvo različitih profila vjernika organiziranih u bezbroj načina, od župa do pojedinih udruga, do pojedinih asocijacija bilo kojeg tipa, eh, ako hoćete, udruženja poslodavaca kršćanske provenijencije, do sindikata kršćanske provenijencije, političkih stranaka kršćanske provenijencije, kulturno-umjetničkih društava kršćanske provjenice. Dakle, imate bezbroj crkava, ako ćemo govoriti u pluralu, malih crkava, živih crkava, ljudi koji su povezani na nekom području koji svoje kršćansko opredjeljenje, svoju kršćansku vjeru unutar društva žive na određene načine. Od eklatantnih primjera, to su naravno crkveni redovi koji imaju posebne Reko bih, karizme za pojedina djelovanja do običnih ljudi na svih koji djelujemo na određenom području. Dakle, kad se kaže da li i na koji način crkva treba sudjelovati u tom društvenom ambijentu, onda bi se svi ovi, čini mi se, pojedini ogranci crkve, ti uh, naši uh, vrlo specifični način života crkvenog uh, i, i kršćanskog života, trebali upitati da li na svom području dijeluju na određeni način društveno aktivno i krščanski društveno aktivno. To znači da li ja kao liječnik u svojoj bolnici, u svojoj praksi, na svom radnom mjestu, sa, u društvu sa drugim kolegama liječnicima, ako sam i član nekog udruženja, dijelujem tako da kroz to ne promoviram kršćanski način života, jer on se promovira samim načinom na koji se živi. Dakle, da li ja stvarno djelujem u skladu, opet se vraćamo na jednostavne stvari evanđelje i u skladu sa evanđeljem, u skladu sa crkvenim načinom života. Ja? Dakle, u, tim bezbroj, u tih bezbroj načina života crkve danas, u tim malim crkvama, koje čine veliku crkvu, i u skladu s njom, naravno, i u, u molitvi, i nebesku crkvu, ako hoćete. Dakle, u tim malim crkvama treba pitati se svatko koliko je i na koji način društveno aktivan. Pa onda i politički. Netko ima više dara za to, netko je naprosto... Uh, više društveno prisutan u nekim sverama odlučivanja i u lokalnoj zajednici možda nekim odgovornijim funkcijama i treba se svakako pitati još više da li način na koji on odlučuje u ime drugih i za druge, na nekoj političkoj funkciji, doista može imati zajednički nazivnik kršćanskog života s drugima. Dakle, nije sve politika? Dakle, nije, naravno da nije sve politika, ali se... Uh, uvijek moramo pitati, čini mi se vrlo jasno i bez imalo dvojbi, da li i politički djelujemo kršćanski. I to mm. nije nikakva sad posebna uh, novina, niti je to nikakav posebni otklon od prijašnjeg načina razmišljanja. To je uvijek aktualno, uvijek je bilo aktualno, u aktualnom svim sistemima, pa i u komunističkom sistemu. Svatko tko je djelovao na određenoj funkciji, ako je se smatrao kršćaninom, morao se pitati da li njegovo djelovanje je doista u skladu s onim što vjeruje, ali onim što mu nalaže moral i nauk crkve. Jako je puno dokumenata zapravo koje govore o konkretnom socijalnom nauku crkve. Akcija ima dosta. Vidimo zapravo na primjeru pranjevačkog svjetovnog reda da ima mjesta za svakoga tko se želi aktivirati. Svatko može pronaći jednu, jednu svoju nišu, da to tako kažemo. A koliku potporu dobivate iz crkve, i iz drugih institucija i kako na neki način zapravo uspjevate održati sve te projekte na životu? Da, projekti zahtijevaju i osim volontera koji zapravo svoje vrijeme žrtvuju i daruju, što je zapravo najveća vrijednost svih tih akcija, jer one se temelje zapravo na volonterima, međutim, za provođenje tih projekata svakako trebaju i financijska sredstva. E, osim e, s obzirom zato je važno da, da ti, te akcije zapravo budu organizirane baš na projektni način, kao projekti moraju biti osmišljeni e, i stavljeni na papir da bi se mogli javljati na e, donacije i odnosno na sve da bi, da bi mogli aplicirati na, na takve natječaje i da bi se mogli pro na projektni način financirati. Jer ne možemo sve projekte financirati samo isključivo od donacija naših članova. Sredstva koja su potrebna su stvarno visoka i za troškove telefona i režije i ne znam, ni sad mi ne pada na pamet kojih sve mogućih troškova, ali ovaj, troškovi su dosta visoki. Pa, U ostalom, mi za provođenje palijativne skrbi smo, s obzirom da moramo biti dostupni gotovo pa 24 sata za bolesnike, ali i za volontere, morali organizirati dežurstvo dnevno, svakodnevno i morali smo zaposliti čovjeka na puno radno vrijeme kojeg moramo plaćati jer ne možemo niko ne može od jedne osobe zahtijevati da puno radno vrijeme donira za neki projekt. Znači treba osigurati i plaću djelatniku. E, u ovom trenutku, a ja tako znam da je i za e, ruža Svetog Franje za riječki projekt, mm -hmm. također su zaposlena dva djelatnika. Oni također se e, ovo, financiraju iz donacije, odnosno javljaju se na natječaje za donacije koje daje e, ili grad, odnosno već u kojoj dijeluju te e, grupe znači od grada, od županije, od projekta iz sredstava Europske unije također iako smo tu zakinuti kao crkvena organizacija Europska unija ne daje donacije, ne daje sredstva za projekte koje crkvene udruge i crkvene zajednice vode to je nam je zapravo jedan Rad na tome moramo poraditi da bi se zapravo evo, otklonila ta nekakva prepreka, ali mi tu možemo uz partnere. Znači možemo imati partnera, može biti neke druge udruge koje nisu crkvene ili grad, grad, gradske zajednice, odnosno lokalne uprave, samouprave. Tako da u svakom slučaju važno je umrežavati se, pisati projekte, to je isto veliki trud da se zapravo stavi na papir takav jedan projekt da se osmisli šta nam treba za provođenje tog projekta koje nam trebaju sposobnosti, koji ljudi što nam je cilj tog projekta koja je svrha ima dosta posla ima dosta posla nadamo da će crkvi dalje podupirati te projekte koje predlažete još jedna glazbena stanka a nakon toga se ponovno vraćamo u treći dio naše emisije U svijetu. Emisija Franjevačkog reda. Evo nas u zadnjem trećem dijelu emisije. Danas još 9 minuta smo u dosta zanimljivoj temi. Razgovaramo najme o socijalnom nauku i o jednom susretu koji će se ove subote održati na svetom duhu. O tečaju, o socijalnom nauku crkve i društveno-političkom djelovanju svjetovnih Franjevaca. U gostima su nam docent dr. Hrvoje Špehar s Fakulteta političkih znanosti Blaženka Erormatić iz Franjevačkog svjetovnog reda. Evo, čuli smo zapravo da se u sklopu ovog događanja u subotu planira i potaknuti osnivanje zaklade Hrvatskog nacionalnog bratstva Franjevačkog svjetovnog reda. Što bi to bilo, Blaženka? Ideja zaklade je zapravo izrasla upravo iz ideje da na neki način pokrenemo neku akciju na nacionalnoj razini da bi nam možda pomoglo da to je naše Franjevačko zajedništvo još više ojačamo i da bi zajedničkim snagama prikupljali sredstva za financiranje različitih projekata. E, ideja je da bi se iz, tog, iz te zaklade financirali e, školovanje e, djece E, djece franje, članova franjevačkog svjetvenog reda i članova frame mm -hmm. koji su nadareni odnosno koji imaju dobre ocjene, a nisu, obitelji nisu mogućnosti financirati školovanje. Zatim bi se iz, tog, iz te zaklade financiralo e, također smještaj u domove, staračke domove, a nadamo se ih hospicije, da će ih uskoro biti u Hrvatskoj e, za naše bolesne i starije članove koji, kojima mirovine nisu dovoljno visoke da si mogu financirati smještaj. U, u, u, te, u tim ustanovama ili bi se na neki način pomoglo bolesnicima ili starim članovima, znamo da bolesnici i za lijekove moraju izdvajati vrlo visoke iznose ili za njegu u kući, e, njima je potrebno 24 sat na njega, pa bi se onda iz tih sredstava financirala i njegovateljice e, ili ljudi koji bi eto, bili prisutni e, uz te bolesnike, uz te starije osobe, a koji si sami ne mogu plaćati. E, možda bi se moglo to i proširiti i na ekološke akcije, e, Evo vidjet ćemo brojne su, brojne su mogućnosti, vidjet ćemo šta će rasprava na ovom skupu donijeti, upravo nam je i to bio cilj predstavljanja te ideje, da čujemo razmišljanja e, članova Franjevačkog svjetovnog reda, e, da vidimo e, da li su Franjevci za to, za takav vid djelovanja zajedničkog, e, šta misle, šta bi se iz tog trebalo financirati, koje aktivnosti, evo jako smo znati željni. U enciklici Encentissimus Anus, Ivan Pavel II. A, je napisao zapravo da socijalni nauk je na neki način i jedno sredstvo evangelizacije. Može li se zaista to na taj način tumačiti danas? I u Hrvatskoj, evo na našem konkretnom primjeru. Naravno, mislim da se Hrvatska crkva, Katolička crkva u Hrvatskoj, pa i sve druge vjerske zajednice, u Hrvatskoj nalaze pred odlučujućim momentom. Odlučujućim momentom. Pred pitanjem zrelosti svojeg društvenog dijela. Naime, svima je jasno da crkva više ne može djelovati kao što je to djelovala prije ili još osamdesetih ili devedesettih godina, pa čak ni prije pet godina. Društvene okolnosti su bitno promijenjene i crkveno djelovanje ne može biti isto. To znači da crkva mora dobro razmisliti u svim svojim djelovima o načinu svoje društvene prisutnosti, od financiranja svojih djelatnosti, do načina na koji postavlja mogućnosti zapošljavanja za ljudi koji rade pojedine, na pojedinim područjima, do uopće angažmana u pojedinim sferama našeg društvenog života. Naime, čini mi se da ima još uvijek previše amaterizma. To ne znači da ne treba poticati sebe, dar je ljubav, teološki govoreći, da se nešto čini nesebično i ne plaću ali se ne smije time podhranjivati amaterizam. To znači da netko čini nešto što bi netko drugi na njegovom mjestu činio mnogo bolje jer je zato kvalificiran. Crkva si ne može dozvoliti taj luksus jer ima previše, ja mislim, potrebnih, ako hoćete u karitativnom djelovanju, da se dozvoljava jedan veliki amaterizam. Ja ne kažem da ga ima, u, velikom, u velikoj mjeri ima, naravno se boljih i sve institucija, kad usporedite rad i Hrvatsko karite sa prije 20 godine, danas vidjet ćete velike promjene. Međutim, u mnogim područjima čini mi se da treba nova zrelost i novo, sasvim novo i drugačije crkveno djelovanje koje će angažirati na mnogo efikasniji način što više ljudi da sudjeluju u različitim i organizacijama i udrugama i u djelovanju na bilo kojoj razini. Zapravo trebaju novi, čini se, novi polet u svim tim aktivnostima koje crkva danas radi, kako one s vremenom ne bi ostale samo na pojedincima kojima je veliki žar i veliku ljubav prema drugima da čine nešto, a da zapravo ostaju veoma usamljeni u svojim sredinama i da nemaju kapacitet da učine sve ono što bi bilo potrebno. Ajde, dakle, -hmm, samo da dovršim, čini mi se da tu i crkvenovost u ovom slučaju mora, mora dobro razmisliti kod toga na koji način poticati novo crkveno djelovanje. A za prostora za to, ja mislim, ima i previše. Čini mi se da je to odlučujući moment. E, nekako mi se čini da nakon što su se ugovorno ustalili obveze između crkve i države, Proteklo neko vrijeme konformiteta. Dakle, svi smo se uh, na neki način pomirili sa situacijom u kojoj crkva ima neku svoju malu nišu unutar društva. Povremeno se javi unutar medija o pojedinim zakonima. Karitas naravno djeluje na svoj način i to je to. To nije sve ono. Pogledajte kako žive crkva, crkva u Italiji, Francuskoj, u Njemačkoj u zemljama kojima često spočitavamo da su sve manje religijosni. Međutim, crkvena djelatnost je mnogo bogatija nego kod nas. Pogledajte hospice u Italiji, pogledajte karitativno djelovanje u Njemačkoj, pogledajte udruge u Francuskoj. Dakle, pred pitanjem smo hoćemo li unazaditi ili poboljšati crkveno-društveno djelovanje. Mislim da je to za naše društvo jako važno pitanje s obzirom na ulogu crkve koji je povijesno imala i koju još uvijek ima u našem društvu. Kad se radi o Franjačkom svjetovnom redu, onda ćemo reći da će poboljšati djelovanje. Je tako, Blaženka, za sam kraj? Pa da, ja se nadam. Evo, meni je bilo jako drago čuti ovo opasnost od e, To smo i mi u pokretenju ovih akcija e, isto o, o, osjetili da je jako važno educirati se. E, mi smo dakle ušli i beskućnici u Rijeci i palijativa u Zagrebu i, i tako još neke druge akcije. E, mi smo ušli na područje koje nije bilo pokriveno. Znači nis, nije bilo opasnost da ćemo to oduzeti nekome ko to već radi. Međutim, jako je važno stvarno postaviti to profesionalno upravo da bi se moglo i financirati pro, profesionalno odnosno e, kao projekt i javljanjem na natječaje za, za dobivanje donacije jer se mora i izvješće o radu isto detaljno dati tim ovaj, institucijama koje su donacije odobrile ali isto tako i da biste tako neke osjetljive akcije i osjetljive usluge mogli pružati drugima morate biti educirani morate biti školovani i ta edukacija je stalna, znači naši volonteri su prošle edukaciju, oni se stalno educiraju dodatno uvijek organiziramo već osjetimo otprilike što bi trebalo na, na našim susretima i uvijek se organiziraju neka dodatna predavanja to je primjer zauzetog profesionalnog djelovanja unutar crkve koje se još dovoljno nevrednuje. je. Možemo li tako to zaključiti na neki način? Da, ja bih se složila <laughs> s tim zaključkom, da. I evo još samo na kraju poziv, dakle, svim slušiteljima koji žele i koji su simpatizeri svih ovih akcija koje smo spominjali na susret ove subote na Svetom Duhu. Dakle, ako želite biti sudionici drugog tečaja o socijalnom nauku crkve i društveno-političkom djelovanju na kojem će govoriti i Blaženka i Hrvoje, onda vas pozivamo da se javite na broji 09. 1 222 Eto, toliko od nas za danas, poštovani slušatelji, još vas jednom pozdravljamo i pozivamo da budete s nama i za mjesec dana u istom terminu, ali dakle četvrti tjedan u mjesecu, opet emisija Poze u svijetu i bit će još jedna zanimljiva tema. Ja se zahvaljujem našim gostima i želim vam svima ugodan nastavak dana. Mir i dobro. nik nek mirem svjetlos svjetla svena zove u prostranstva nebeska